هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي القوانا بعزم الأبات, قوانا بعزم الأبات. <تصفيق> يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من صرام العمر يمضي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون زاهو لا بريض الله سبحانه وتعالى وغناش господар Allah na pravi put u puti zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put u puti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allah'a i da je Muhammed Ali'in i da je posljednji Allah'o poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojete sa Allah'a istinskom bogobojatošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani nakon uvodnog govora, zahvaljujemo Allahu Đele Vala koji nas je ponovo sakupio i poživje na ovom bareć mjestu da večera sa kobuda nastavimo uz njegovu pomoć govoriti o njegovim veličanstvenim imenima. Prošli pun slav spominjali dva velika Allah-u imena a to su Ar-Razak i Ar-Razi Allah Đele Vala koji je obskrbitelj onaj koji daje na faku koji se brine o svojim stvorenjima. Večeras, ako boga, ćemo nastaviti govoriti o ova dva veličanstvena imena, jer prošlih put smo stali kod jednog od, od ova koje smo spomenjali, a to gdje smo stali glasi, koji je zadnji put koji su prošlih put ukazali? Ko se može sjetiti? Zadnji plod koji su prošli put kazali jeste da obila nafake no što nafake nije nikakav dokaz i argument da Allah subhanahu wa taala voli dotichno osobu. Pa se prošli put za ni put počeli govoriti, pa su se vraćao morila i kazala dosta. Znači nikakav argument i dokaz nije. Kada vidite čovjeka da ima puno imijetka, niti, mi, pojedinci među nama koji imaju puno imijetka da kaže Allahu dragi, hvala ti na ome, zaista je ovo dokaz da ti mene voliš, jer si pružio posebnu pažnju prema meni, pa si me otikao na drugim stvorenjima tako što si im podario to, to, to, znači mnoštvo tvojeg. To nije dokaz Habibi i mi smo prošli put na odli kur'anske ajete, po pitanju oni koji su pomislili da su kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnim diređama jer to imaju. Zašto? Zato što poslanik sallahu alihi wa sredneme ukazuje, Fur'an ukazuje i pojašnjava da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u imjetke naše. Koliko ko ima? Allah je ne gleda u našu našu djecu. koje je, znači od Allaha subhanahu wa ta'ala počašen sa djecom. Ni to nije interesantno. Allah subhanahu wa ta'ala gleda u jednu posebnu stvar. Gledao nešto što je posebna, a svaki od nas pojedina s to posljedje. Svako stvorenje koje je razumom obdareno posljedje tu stvar koju Allah subhanu wa ta'ala gleda. I to Allah subhanu wa ta'ala interesuje. Jer ako ti je to dobro, sve ti ostalo dobro. Ako je to loše koje imaš kod sebe, i ostale su stvari loše. U hadijskoj bilježi muslim, od Ebu Horeire radi Omanuhu, da je poslanik alaihi sallatu wa sallam kazao, Zaista Allah Čelešanohu ne gleda u vaše izglede. Da nas ljudi bive svojoj ljepotni. Pa kako je posebe. Pa se ističe, uzdiže na drugim stvorenjima. Allahu Subhanahu wa ta'la to nije interesantno. Ne gleda u te izglede. Iako je on stvoritelj ti izgleda. Je smo da od njegovih lijepih i prelijepih imena jeste Al-Halik, el, el bari Al-Musawwir. Hanik koji sve stvara, stvoritelj, tvorac, bari koji to podaruje i čini da se pojavi u svijetu stvaranja, postojanja. Međutim, El Musawir je onaj koji je podario svim stvarima oblike. Svemu onome što je Subhano Atala stvorio, podario tim stvarima, stvorenjima oblike, skladnim je učinio. Međutim, neko je lijep, neko je ružan, neko manje, znači više je lijep, manje ružnost. Tu je od Allah debarek je izjegove potpunije mudrosti. Ali Allah subhanu wa ta' nam gleda takvi izglede. Pogledajte Bilal, radi Allah'u, koji je bio rob, međutim koliko je odskočio umetu poslanika sallahu alihi wasallam nakon što je primio din. Što znači da Allah djelašan uzdiže narode, one koji su počašćeni, koji se drže i pridržavaju vjeri nad drugima. Tako da je postao moezim poslanika sallahu ve wasallam. Moazen koji nije mogao proučiti je ezan, a da ne zaplače kod riječi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden je bila radijan zastajao, plakao. Nije mogao znači izgovarati riječ. Ali je počašen da poziva, zamislite koliko je on bio sebeb da se ljudi odazivaline na namaz, da ih probudi, da dođu da klone. On sebe Svete te, znači, dobra djela koja oni činilo, učestvuju zajedno sa njima, da se od njihovih djela to ne umanjuju. Koliko je takvih primjera? Nijel Vlađe Lešano počastio, znači, kada kažemo Bila, on je bio crnac, rob. Međutim, Laha Subhano tela ga je uzdigao, počasti počastio, uputom. Tako među nama, koliko god da čovjek zrači i ljepoto, toliko je da Laha Subhano tela ne znači puno. Međutim, ako je nešto drugo kod njega jako, znači e, ispravno u njegovom organizmu, tijelu, onda će i ta ljepota mu znači, to je spoj. Međutim, ljepota bez ovoga ništa ne znači. Allah, znači, Poslani sa svim ovom Hadisku kaže, zaista Allah ne gleda vaše izglede, u rivajetu niti gleda u vaše imjetke, u rivajetu niti u vaše imjetke, ali gleda u vaša srca, u rivajetu, u vaša djelata. U vaša srca i u vaša djelata. To Allah djel dvara, interes je interes i zanimljava. Šta ćemo činiti? Šta ćemo raditi? Koliko ćemo zahvaljivati? I šta je u našem srcu? I vidjet ćete, znači, iz svega ovoga što ću vas navesti i kazati da to prva stvar koja je jako bitna kod čovjeka, da popravi izgradi svoje srce. Da ima nuđe u srce, nakon srca to dolazi na jezik, potvrđivanje jezikom, a nakon jezika onda se to sve manifesti od djelima. Ko kaže da ima srce ispravno, a nema to na jeziku da izgovara, da potvrđuje, kažemo ti nemaš ništa kod sebe. Onaj koji kaže da ima i u srcu i da ima na jeziku, a ne potvrđuje kroz manifest dijela, kažemo ni ti nimaš ništa kod sebe. Jer moraš to potvrdi, što je ušlo u tvoje srce, što je na tvoj jezik da izgovoriš, moraš što potvrdi, a vivi moraš što po tvr svojim dijelima dokazati, jer Allah žele ženom gleda u srca i u vaša, vaša dijela. I to je jako bitno znači da čovjek zna. Što znači da je ovo dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ne ko ima riska, koliko je ko bogat. Kada bi se gledalo i kada bi se dženat mogao kupiti sinomasi, nikad ne bi kupili dženat. Ko bi ga kupio? Kupili bi ga bogataše, ljudi koji imaju para. Međutim, ko će prvi ući u džennet? Da li će bogatač ili siromasi? Poslanik sam sada nagovještava sto siromasi. Ali su to siromasi u čija su srca, u čije je srce urla velika spoznaja Laha Sumhanu Vatala, koji su ga zavolili, koji su ga poštovali, koji su, koji su ga cijenili, koji su ga obožavali, koji su se zakljenili samo njegovim velikim imenom. I sve što su učinili, radili na dunjalku, radili su radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što su udjeljivali, što su kazivali, ukazivali su, su radi traženja Allahovog subhanahu wa ta'ala lica i suseta s njim. Razumijete, svoje ostalo mimo toga je prolazno, beznačajno, bezvrijedno. Nema se od toga nikakve, nikakve koriste. I Allaha subhanahu wa ta'ala sve će tu uništiti. Međutim, ovo što je jako bitno ova iman i ova dijela, To je ono što Allah Subh'ana wa tala gleda. Jer Allah Subh'ana wa ta'la opisuje u Kur'an na mnogim mjestima da prije svega ljudi koji razločnim životom žive i pretjeruju u tome to su ljudi koji vole dunjaluk, žive za dunjalukom, radi ih i samo ono što je, znači, dolazi od dunjaluka, od koristi, radi njega se srde rad njega se ljute, radi njega vole, radi njega mrze, radi njega izbjegavaju, radi njega se druže i to će vidite danas koliko je takih pojedinaca. Ako habib ima dunjalku, ako ima merka tu smo skupa smo. Ma kada se so korisni pa ću se ja pokazivati da sam dobar prema njemu, da bi dobio znači da ljudi o tome. Vežutim takvih ima mnogo. I oni koji se sima slažu samo tome su u osnovi nevjerici. Znači, s druge strane, osovi nevjernici su oni koji vole i žude za dunjalikom, za ljepotama dunjaličkim, jer ne vjeruju u proživljenje, ne vjeruju u smrt, ne vjeruju u život nakon smrti. Džennet i džehennet, onaj čovjek koji vjeruje, on strahuje, jer ne zna nikomu nije garant gdje će završiti. Aldo dok je na dunjalku nuživa u blagodatima. Allah Subhanavat, mi smo kazali prošli put, davaj ovaj koji daje i obskrbu, daje i vjernicima i nevjernicima. To nema razlike. Da je znači ljudma koje voli i koji ne vjeruje, i koji, i koji ne voli. Značala su Hanata Sima daj. Međutim Alađelešanov iman daj kako kažu selekti samo onome koga voli. Znači risk daje koga voli i koga ne voli, ali Iman uputu daje samo onome koga on Subhanov tala voli. Znači iz toga proizilazi obavezno značenje da moraš voliti samo onoga koga Allah voli. A da moraš mrziti onoga koga Allah Subhanahu wa ta'ala mrzi, Allah Jelašanu voli vijernike, voli dobročinitelja, voli znači oni koji su mu se odazvali. Sa takvima je zadovoljan i takve voli. Tako da znači s druge strane koji nisu na uput koji nisu na pravom putu, Allah Subhanahu wa ta'ala takve ne voli. Na takve je srdite, takve će kazniti i prema njima nije biti milost na ahire toko preselena kufru i nevjerstva. Tako da takve ti moraš da mrziš i da preziriš i ne smiješ ih voliti kao što voliš ovu prvu skupinu koju Allah Želašanuhu voli. I to je jako bitno, jako bitno da se zna. Allah Želašanuhu kaže u Kur'anu u suri Sebe Inna la yarđuna liqaa'ana wa raddu bil hayati dunia biha walladhina hum an'ajatina gafirun Allah Želašanuhu opisuje takve pa kaže to su oni koji ne priželjkuju, koji ne želi koji ne iščekuju sused sa nama. Allahu akbar. Koja je to osoba danas da živi na Dunjaluku a da ne želi sused sa Allahom Đelešanom. Ne želi sused sa gospodarom svjetova. To su samo osobe koji nemaju imana posebno. Nemaju imana niti imaju ljubav prema gospodaru svjetova. Znači pravi, iskren, vjerni, on priželjkuje sused sa gospodarom, sa voljenim, sa onim koji je iznad svega, koji ga je stvorio, koji mi je robovao da ga vidi. I na kraju, da Allah subhanahu wa taala uvede u dženet. Ova skupina kojoj Allahu ono odja ukazuje u u u, u njihovo stanje, oni to ne žele, oni to ne priželjbuju, ne iščekuju, ne žareto. I ne samo to, kaže Allahu ono radu bil hayatid dunja. I takvi su zadovoljni samo sa donjačkiim životom. Samo da mu je donja, samo da su je potle donja luka i ukrasi donjaluka. To je taj rizik koji je došao na donjaluku, opstrua od on samo to želi. Samo želi, znači, da ima što više i sa tim je zadovoljan, a prva strana, prvi dio, toga ne interesuje. I zatim, mala Đelšanu kaže, otme enu biha, i oni su smireni na dunjavka. Radi dunjavuka je smirena bibi, znači, kada ima, vidjet kako je fin mašan, nasmijan, radostan, ozarenog lica. Čim je iskušan malo uzeti mu nešto, uzeti mu dio i mjetka. Iskušanu i mjetku, vidjet koliko, znači, mu teško to pada jer se smiruje samo radi dunjaluka i smirjen je u dunjaluku i dunjaličkim ljepotama. Zatim kaže Allah Đelešanu وَلَزِنَهُمْ اَنْ اَجَتِنَا غَفِرُونَ I koji su po pitanju naših ajeta u velikom nemaru, gafletu. To su skupine koje Allah Đelešanu nabraja. Ne žele su se s Allahom Đelešanu, zadovoljni su, samo radi dunjalučkih stvari, smirani su radi dunjaluka i zatim su u gafletu velikom prema Allahom i majetima koje kazuje i donosi poslanica Allahom a njih veselena. Koliko nas uvi takvi opkružuje opru danas? Puno. Koliko je od nas dijelimično ovim stvarima u gafletu? Puno. Puno nas živi u gafletu. Međutim, kakav je njihov ishod? Kako će je završiti? Šta Allah Đelešanuna govještava takvima? Šta takvi očekuje? Gdje će se... Kako će končati gdje završiti? A vlađe vršanu, sljedeće majite, kaže ule, ike me, uva, To su oni kojima će konačno odredište i prebivalište biti vatra. Nar. A nas vlađe vršanu završiti. Zato je jako velika prijetnja za svakog dunjalučara, za svakog onoga koji samo želi rizku, obskrbu. Samo to želi, samo žudi za tim tomu jedini cih na dunjalučku. Nima će biti konačno prebivalište vatre, zato vala džošan kaže, bima kanu yaksebun, zbog njihovih dijela koja su učinili. A šta su učinili? Živjeli su rad izbjegavali su ahiret, nisu bili svjesni ahireta, nisu želio da uče, nisu želi da, da se približe Allahu subhanu ve kroz njegove, znači kroz izršava njegovi naredbi, kroz slonje njegovi zabrana, bježali su od toga. Glave su opetale. Izbog svega toga i smirenosti zbog dunjala ka I ljubavi prema dunjalu i ljubavi radi Dunjaluka, i zbog gafleta njihovog, svima njima takvima će biti znači, mjesto u Džehennemu, koje je užasno znači, prepiralište. Poslanih Salasana kaže u jednom hadisu koji bilježi Tirmizi, a Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojan. Podere se vjeru Malika radi Jalanu, da kaže, pogledajte kako Poslanih Salasana opisuje dvije skupine ljudi, upravo radi ovog Dunjaluka. I mi treba da vidimo gdje smo mi u tome. Kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam Men kaneta ahiretu hemmahu dja'lallahu ghinahu fi qalbihi Kome bude preokupacija glavna Ahiret Znači hem, preokupacija uvijek znači da ti je na umu samo ahiret, vječna kuća kako je zaslužiti, kako se približiti, kako je osvojite. Kako što neće da ređe zaraditi, Allah će lešanu ti daj prvi plot tijes poznajnih, znači te ljubavi, tog hema, preokupacije, Allah će ti dati bogatstvo u tvom srcu. Uli će ti bogatstvo da si bogata vibi. Nije bogata naj koji ima pare, bogata naj koji je čije srce bogato. I ovo poslanicu sallahu alihi veselema ovdje ukazuje. Znači, daće mu i podarit će mu da njegovo srce bude bogato. I ne samo to, kaže poslanicu sallahu alihi veselema, alehu alehu. i podarit će mu da mu ta nafaka dolazi sa svih strana. A šta je uslov? Da tvoj hem, tvoja preokupacija, tvoje misli budu uposlane samo ahiretom. Ne dunjalko, vidite kako će biti stanje onih koji su uposlani dunjalkom. Zatim kaže poslanik sallaha sallaha sallam وَدَدْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَغِيمَ I doći će mu dunjaluk sa svih strana. Allahu akbar. Dunjaluk sam od sebe Osobi koja ima hem, preokupaciju i samo ahireta. Znate ono, ko se Allaha boji, Allah mu dat neopskruva se ne nada. Ovo je više od toga. Znači, od čega je više od toga za onoga ko se odalađila Šanovu za znači, će bude strahovao, nadao i živio za vječnu kuć. Dolazit će mu na faka, dolaziće mu sa svih strana. Ono mi ko bude uposlen ahireskim ahireskim stvarima. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Omen kana dunyahu hammuh, ja'ala Allahu fatrahu baina 'aynayh." At šija preocupacija bude dunjalu. Allah je našem podariti siromaštvo između očiju i oči. ručica. Već je siromaštvo se čovjek ima, ali on razmišlja samo o dunjaluku. On će čita život da trči za dunjalukom, da trči za dunjalukom, a nikad se neće zasititi. Nikad neće biti zadovoljan, kao što vai ovaj prvi. Zati kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem, koliko god on da se trudi, Allah će Allah će ga dalje toga. Već je podariti na faktu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 Koliko god se trudio, koliko se god zalagao, ali se izgubiti zbog svog nijeta. U drugom rivanju, kod imama al-Bazara i Tabaranija, stoji da čiji nijet bude, Ahiret, Allah će mu A čiji nijet bude, bude, znači, e, dunjalu, Allah će mu ovo podariti. I ne samo to, kaže, poslanih sallahu alihi i veselama, takav će da osvane ganijen. Biće kada osvane, biće će bogat u srcu. Kada omrkne, kaže bit bogat. A ovaj drugi kaže kada omrkne, biće će u srcu i kada osvane, biće isto tako siroma. A šeh Albani kaže da je sahili gajrihi, znači zbog drugih rivajeta, taj rivajet je vjerodostojal. Razumijete, postoji mala razlika u, u samom tekstu hadisa. A u drugom se govori da takav kada osvane, biće će zadovoljan, biće će bogat u srcu, iako para nema. Ja koji mjebka nema, a zavisite to to je mumin vjernik koji kada ga sretneš, upitaš kako ti je stani, kaže Elhamdala, u njegu mu samo Allah koliko ima, ali je zadovoljan, ozaren na licu, radostan, sretan. Razumijete, i kad ima kad nema, u njih uvijek Elhamdala. Onaj koji je svojim drugim ciljem, takav će da osvane sa teškoćom, bit će fakir, bit će siromašan u srcu. A to je najgora stvar koja može čovjeka zadesti. I vidite, pogledajte, znači najčešće, ko bude imao preokupaciju ahireta, gdje biti bogata. Da li u postupcima, u dijelima, u mediku? Ne, prvo što poslanica se okazuje je srce. glavna stvar. Srce će bude ispravno. Ko kaže poslanica u svojom tijelu, postoji jedan organ na bude ispravno, sve ostalo ispravno. I onda okazuje na kraju hadisa, kaže da je to srce. I zato čovjek treba da gleda Kako i na koji način odgojiti srce, kako ga pročistiti, kako ovaj dunjaluk ostaviti. Ne dunjaluk da ostaviš, da kadaš ja sam Zahid, ono, ono negativno, koje nije znači pohvalno i koji Islam ne traže od tebe. Nećemo mi vidjeti, znači, srce je najbitnije da u srcu nije dunjaluk, ali u ruci, znači da te bude dunjaluk, to je pohvalno, treba da ima znači, dunjaluk u ruci, ne smije biti u srcu, to je razlika. I vidite ovaj hadis kako znači srce je to bogato i srce je to koje je siromašno. U očima, onaj koji nema, čita život žudi, žudi, žudi, da osve, znači siromašne su oči. do koje iz druge strane, čovjek je bogat. Bogat je znači u svom srcu i onda je svojim postupcima i svojim djelima isto tako bogat. Allah Jalašanuhu kaže Oferihu <tosim> bil hajati dunija oman hajatu dunija fil ahirati illa meta. Oni se kaže raduju. Ili su radosni zbog Čega? Zbog dunjaluka. Zbog dunjaluka se radi. A kaže dunjaluka i njegove ljepote kada se usporede sa Ahiretom nisu ila meta osim kratko naslađivanje. Allah je Pogledajte. U drugom e, rivajtu kod poslanika s.a.v. ćemo naći da kaže da kod Allaha njelesanom, znači muslim bilježi, da kod Allaha ovaj dunjaluk vrijedi poput mušice, znači da je toliko vrijedan, poput mušice ili krila mušice na drugom mjestu, kaže, nikada ne bi napojio ne bi nikak utljanjem vode. Oni danas koliko god da imaju, to je beznačajno, bezvrijedno, kada vlađe, ali to kaže. Ono, jare, kada smo navodili primjer poslanika, kada je prošao pred mrtvog jara, kod će ga platiti? Ma kaže, lao poslaneć, ono vrijedi, znači živ, jer je bio mršav, kako će, kaže, a vrijediti danas, ili kod će ga platiti, kod će kupti kada je on mrtan? da je ne bih ga platila za jedan dinar, jedan direb. A kako tek znači da ga platimo kao mrtvo? Kaže poslani Sala Selem, on kod Allaha, znači Dunjala kod Allaha ne vidi kao ovo jare kod vas. Razumijete? Znači tek tada vidiš da koliko god čovjek koji nije dobar, koji nije vjeri, koji ne vjeruje Allaha Subhanahu, imao je od imjetka, ljepota i riska ovoga koje je Galašan skušta to je bezvrijedno i beznačajno kod Allaha Subhanahu atazam, znači stv. tek džennet i vrijednost dženneta koji je ovo samo ilakalil, znači jedno, uh, jedno kratko naslađivanje. Uđeš u dženet i izađeš, onaj primjer koji je to navod ušao, onaj koji ima najveće uh, belajena, Daniel kaže, poslanista Sala, će doći na sudnji dan da se dosla čovjekom stavnika dženeta ali koji je na najveće probleme i neđače pa će mu biti rečeno uđe u dženet samo na jedan trenutak pa kad uđe u dženet ih okusi te ljepote pa ga i i kaže i stane pred alađal džam bagalađanšan pa upita da li si na dunjalku i kad osjeti optereškoću kaže ne gospodaru likat a u stvarčita životu su najgori musibeti koji smogu čovjeka podjestiti na dunjaluku on će sve to zaboraviti samo zbog jednog trenutka ulaska u dženet S druge strane doće i doveden će biti čovjek od stavonika pačala pa će na red da se baci samo jedan trenutak. A taj ili ta osoba i od onih koji su najraskošnijim životom živi na Dunjavu, najviše su imali, najveće je bogatstvo. Zamislite ko, kakva je to osoba koja je tako bogata. I kada se ubaci samo jedan trenutak u džehennem, pa se izvadi pa dođe pri gospodara svjetova pa ga upita da li si ikada osjetio ljepotu nasladu na dunjavku, reći, ne tako mi tvoje veličine nikada nisam osjetio. Allah kada pogledati te razlike, znači da čovek kada uđe u ženetu zaboraviti će sve ne daće. zbog te ljepote koje Allah, Subhanav tala stvorio, stvorio za svoje odebrane robove. S druge strane, na patnja koja je pripremljena, čovjek će zaboraviti svojno što živom I ne samo to, najgore svega toga zastavljivnike ženema će biti riječi, ostane tu njemu vječno. To će biti najgore. Čovjeku kada se kaže jedan određen period on će se obradovat. Zato u drugom rivaju ti je došlo kada bi im se kazao ćete biti u vatri koliko je kamenčića upustno oni bi se obradovali jer će doći tome kraj. Ali ne, nego će biti vječan rastanasom Hanova tela sačuvan sačuvan će Hanova ske vatri. plodova spoznaje je ovoga Laho Tebare Kvetala imena razik ili razak jeste bogobojaznost i pokornost uzvišenom Allahu su najveći uzroci da Allah subhanahu wa ta'ala podari nafaku čovjeku. Razumijete? Bogobojaznost. Ova bogobojaznost je takva luka, takva, koju mi svi treba da imamo kod sebe. Međutim, što čovjek bude bogobojazni, imat će te nafakir. A spokazalo arivaj prije toga da je srce najbitnije ti bude bogato. Jer i kad nemaš, ako ti je srce bogato, ti ćeš biti najbogatiji čovjek. Razumijete? ali ako ti srce je izgubilo tu vrijednost i nije ti srce ispravno Habibi, koliko god druge stvari da imaš, odunjaluka ti neš za zadovolj, neš bi smirni Allah Đelešanu opisuje pa ukazuje na tu veliku stvar pa je jako bitno da se nađe kod ljuda to je iman potpun iman sa takvalukom a takva kako smo kazali u priješnjim predavanjima je da čovjek radi dijela koja je Allah Đelešanu je naredio koja voli a da izbjegava dijela koja je Allah želešanuhu zabranio da se čini. To je takvalo. To je prava bogobojaznost kod čovjeka koju treba da ima. Da izvršava sve što je Allah subhanahu ta'la naredio sad čim je zadovoljen, a da se koni svega onoga što je Allah želešanuhu zabranio i sad čim nije on subhanahu ta'la zadovoljen. Kaže Allah želešanuhu u suri Rad odnosno u suri ilmajde 66. ajde وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتَ وَرَاتَ وَلِئِنْ Kada bi oni kaže govori Allah Jelashan, zaista se pridržavali Tevrata i Inđila, onako kako im je Allah Jelashan naredio. Pogledajte, znači ako se budu pridržavali i židovi Krša, Tevrata i Inđila u tom vremenu, onako kako je Allah Subhanu tela naredio, šta će im Allah Jelashan Šta će to preuzrepovati kod njih? kaže Allah džšoe nastup ajeta ve ekelumi u pauqihu ve min kaže oni bi imali bogatstvo da jedu iznad njih bi se to otvorilo da im se spusti ispod njihovi nogu Allahu ekber na dohvat ruk sa svih strana Allah džšoe opisuje za one istinske prave vjernike zato zato ne hadise o Isa u ali sattu sallam bogostanje kada zavlada razmišljani kako će ljudi imati znači berići da ušem u tom prodajbom kaže Allah dželle šan toga minhum ummatun muqtaside min Allah dželle šan odluka da oni znači među njima ima oni umjereni međutim većina njih ima dijela sa kojim Allah dželle nije zadovoljan zato završava pa kaže wa katiru minhum sa'ama Mnogi oni njih ne radi dobra djela, imaju ružna djela. Znači ruže navike sa kojim imala tebare koje dala, nije zadovoljena. I vidjet da je ovo što imaju kod sebe od loših djela upravo sebe da se uskrati ovo blagostanje koje Allah Đelešanu najavljuje ako se budu biti žavlite vrata inžila. inđila. Znači to što se riječemo? Ajde Allah Đelešanu, pisući uh, se sedmjenike poslanika sallallahu aljihre sallallahu aljihre pa sallallahu aljihre sallallahu aljihre ولو anna ahla lukura amanu wa attaqavu lafatehna alihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazabu fa akhazlahum bima kanu yakzibun. Kaža Allah Jilashanu kada bi stavnicovih gradov, ovih sila zaista pravo istinski veroval amanu wa attaqavu i bojalisa Allah Kaže Allah dželešan: "Allah فتحنا عليه بركات, mi bih im otvorili brićet nebesa, da im silazi s nebesa, brićet. Šta traži iman, onaj pravi iman. Ne samo jezikom ne izgovoriš, i u srcu dosjetiš. Pravi iman i pravu bogobojaznost. Ako se to dvoje ostvari kod ljudi na dunjalu, ko Allah dželešan otvara onda prolostanje i brićet nebesa, nebesa. Pozatim kaže nakon toga Allah subhanahu wa taala i ne samo iz nebesa nego i zemlje." I iz neba, i iz zemlje. Ali kaže šta su one, oni su poricali. Odbili su istinu. Nisu prihvatili. A da je prihvate i da se boje Allah subhanahu wa ta ta'la kako treba, Allah bi im to otvorio. A zbog njihovog poricanja, neprihvatanja, Allah je lišan kaže bima i mi smo i kazali zbog onoga što su činili. Ko? Staunica takvih sila, staunica takvih gradova, mjesta, prostora, država. Danas, pogledaj šta se dešava u svijetu kažu muslimani stradili, kako Allah, ša može... šta ti znaš šta su oni radili, šta su oni činili. Allah je da kada kažnjava, ne kažnjava iz nepravde, da bi neko nanio nepravdu, nego zbog toga što su on to zaslužili, niko da se to desi, ali ako se desi među njima, jedan određen prvoj vjernika, nema problema, takvi će na sudjen dan biti proženjeni po svojim nijetima. Neko je planio sa dok je spustio, neko je bio na sređu, neko bio u džami, ali je sve to obuhvato. I svi su stradali. a Laiša Radilna kada je upitala poslanika sa osebujem o tome, kaže poslanik svi će oni biti prođene sudijem danu po svojim nijetima, tu je pila priča o Mehdi kada se pojavi pana vojska, kada krene šama prema njemu, svi će propasti, prvi i poslani oni u sredini, dva rivajta koja su došla. Pa je iša radijala kao, ali ovo poslije će biti dobri, Oni koji su natjerani, primorani da idu, i oni koji su se zadesli tom putu, na tom mjestu, kaže, svi će biti uništeni, ali će biti proživljeni na različitim mjestima u hadisu. Na različitih mjestima, skupina sa pravim vjernicima, oni koji su vidili među mjesto vjernici, i skupina sa onim koji su bili ogolnici, silnici i nevjernici, biće skupa, znači na takav način proživljeni na hrtu. Zatim Allah subhanahu wa ta'la kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُبْكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj koji se bude istinski Allah subhanahu wa ta'la bojao pravim strahum da strahuješ od Allah subhanahu wa ta'la daće mu ob skrbu, odakle se ne nada garant od koga? Od Allah subhanahu ali ima šart, ima uslob وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ onaj koji se bude laha bojao Ne da kažeš, ja se bojim mama, ja strahujem, da vrata suba. A tko? kada vidimo tvoje postojke i tvoja djela, to ne potvrđuju. Kada se osaniš, to ne potvrđuješ. Kada ideš u šumcu, to ne potvrđuješ, pogledi gori. Kada se si sa vraćom živata, to obaraš malo, ne gledaš. Nije to Boga bojaznost, to je pretvaranje. To je pretvaranje i zato ćeš stradati, ako se otakvi. I bolje ti da gledaš i kad si sima i kad nisi, nego da se pretvaraš da se bojiš njih što će je kazati, ne da se bojiš Allah Tebareke Vatala, Šačon Subhanu Vatala. Zašto? Zato što su munafici Fiderkile Svet. Fiderkile Svet. U najnižijih, znači, e, prostorima džehennema, najnižiji stupljavi džehennema, bit će ispod, ispod nevjernika, nevjerni će imati o, lakše, lakše kaželjavanje od samih munafika. Munafi će biti u najgorastvorenju koja će biti kaželjavan džehennema. A to su oni koji svojim postupcima pokazuju i iskazuju da su dobri, a u stvari u srcu su toliko loši. Jer kad se svoj sami radi djela sa kojima Allah Tebarek i Otela nije zadovoljna i da oduzači tamo iskazuju sa šeitanima da su s njima, a su sa vjerni nismo kažu mi smo, nismo s vama. Dalam za što nam ono takvog stanja sad Znači ovdje kažemo da je od uh, spoznaja Allahovi Tebarek i Otela imena Ar-Razak er i er razik to da je bogobojazno sebe da čovjek ima na fakvu. Ona prouzrokuje, znači da da ti Allah subhanu vatala podari, da ti podari na faktu. S druge strane, griješenje isto tako prouzrokuje da tela Allah žena oduzme na tu da ti Da izgubiš, faktu, da izgubiš beričak na faktu. Možda ćeš ti pomci raditi, Allah subhanu vatala, ali imaš ti metke, Allah ti dalje daj. Ali nemaš abibit glavnicu tog metka, to je beričak u tom metku. Imaš platu, Allah zna, da kažemo 3.000, 2.000, 1.000. Brat nema platu 300 maraka, 600 maraka. Ali kad vidiš, on je zadoļaj, preživljavaj, živi. A ovaj sa tri kuka svakodnevno. Znači, svakodnevno kuka nije mu dovoljno, treba mu još, treba. Iskupio je perićet toga. Zato učnjaci kažu da su ja na ono Šeghova naše medine kaže, kada vidiš čovjeka da odlazi puno kaže kod auto-mehaničara, zbog svoje jahadice, znae kaže da su to prozorkovali grijesi njegovi. Razumite? A vidjet ćete isto tako da su slaba auta kod pojedinaca, znači nisu novi e, proizvodnje i slično, ali nisu iskušani tim, ne odlaze dok ovaj jedan svaki dan, svako treći dan ode kod auto, mehančara poga Čak neka su i nova auta u A on kada govori to, govori o Saudiji, a u Saudiji nema i slabi auta, nema slabi, nego su nova auta. Ali vidiš oni ljudi radi, su, A, veliki su vredovi, na svakvu češkoj ima nekog automenačara popravlja auto. Zna, pa kaže kada ima puno znači, takvih e, postupaka i potrebe da popravlja auto znaje da je onaj, se ogriješio. Zašto? Zato što su selefi govorili kada bi se ogriješio prema Lahu vidjeli bi znakove toga u nepokornosti naših žena prema nama i u nepokornosti naših jahalica. Slabo bi naslušale znači nas slušale. Znači, kaj, radi, O, ne može, ne može, tako upališ, šta ti daš, benzina, točiš, on ne može, pokvari se nešto. A kada čovjek se boji Allah SWT izbjegava griše, Allah Jehošana ga sačuva. I Allah Jehošana je hafiz, kazali smo, onaj koji čuva svoje robove. I brinje su svojim robovima, i to -hafiz je hafiz jego hifst. I čuvanje se dijeli, znači isto tako čuva i ove, čuva i one, ali posebno čuva i pažnju poslećuje prema vjernicima, pravim iskrenim vjernicima, pa ćete vidjeti da je Juriša prvi i nikom, znači, ništa nije mogao učiniti, uđe sa sabljom one koje su slušalo o poslanicima, selefima koji su nakon njih dolazeli eza je. Allahu aşkına da sačuvao znači wa ma remeit is remeit velakin Ti nisi bac sa bac ne Allah baca. Allah je taj koji čini da strelica da metak da granata može da te ubije. Može to da ti oduzme život. Allah, isto tako padne granata pored teku da ništa Šta se dešava u našem bratu. <laughs> je vratio u Afganistanu, što će ni koliko kerameta znači desmo da su granate padale metsa svi sa svih strana, ali on su preživio. Nije se znači deslo neko Veliko čudo se iskasa biti čovjek. Allah Dželšan ga začuva, Allah Dželšan čuva. Znači koliko god da ljudi uzmu, ne, ne moj se na to. I kad kaš ja radim, ja zarađujem, da nema moju ruku, da ja ovo nisam radio, ne bimo. I to je pogrešno. Znači koliko trebaš biti ubijeđen, da Rizk dolazi od Allah Dželšanu, da trebaš uzeti za jezbabe i sve sl. Isto tako je pogrešno kaže da to u tvojih ruku. Ne smiješ to sebi dozvoliti, nego moraš Allah za Hvalda i to od njega i da budeš ponizan jer ne znam zašto ti je dao, možda će ti iskušati sa tim dinjalom. S druge strane, siroma, nema i imitka, nema nafake. Treba kaže Alhamdulillah i kad imam mi kad nema. Što? Kad nema, zato što ak možda, ako bi mu Allah dao tu nafaku, možda bi bilo iskušenje veliko za njega, za njegov din vjeru, da to ostavi, da se tada prohtjevima. Vi znate priču, kada je Musa ala Islantos put, putovalo pa znači dijete kada je bilo ubijeno. Ubio si dijete. Kako je to dijete znači? Kada bi odraslo kakav je bio Musibet koji je roditelji? Pa Allah Žeš, ne nije htio da usmrti, da on iskuša te roditelje, usmrti dijete. A ti u prvom trenutku pogledaš Hvala Musibet, a Žeš, on uzelo ti dijete. Ti ne znaš kakav je hikmet toga, šta je mudrost Allaho Tebareg Vatara u tom postupku. Razumete? Tako da čovjek uvijek kaže alhamdulillah, alhamdulillah, pa sasvim da anče tek da vidi, znači, e, vrijednost toga što je sgovarao i što je po što je vjerovao. Alalashanu kaže: "Zaharel fasadu fil barri bar Pojavio se nered i na kopnu i na moru. Zbog čega se nered pojavio i na kopnu i na moru? U naslovu pojašnjava: "Ma kasabat aydin nas." Zbog onoga što su ruke e, ljudi učinili. Zbog, zbog toga što, što čine ljudi svojim postupcima, zbog toga se pojavljuje nered i na kopnu i na moru. Učinjaci kada govore za vaj nered na moru i na kopnu kažu, pogledajte, znači vaj nered, što kažu, šta znači? Znači i nestanak beričeta. Na kopnu nema beričeta. I nema i mjetka. Nema mala, nema i mjetka. To je znači znak tog pesada kada se pojavi. I danas, pogledajte u ovom prijehđaju, često godin kuranski ajed. A šta kaza za danas? A na moru, kažu, neće biti ulova, jer će oslabiti ulov. I Allah Ježan je uzeo, znači, menostatak beričeta u svemu tome. I u postupstvima, kada tragamo, drugi kažu, u svim postupstvima obuhvatajte i more, i, znači kopno, da će nestati tog beričeta u svim znači poslovima. Da će nestati lago blagostanja u svim tim post, ili će ne dostajeti toga. Neka čovjek ima, ali nema tog blagostanja, nema beričeta i koda i nema. Znači koda nema. I danas mi svi se ubijej žalimo i svi se žalje da osjećaju da nema toga. Nekad znači u, što Pakistanci kažu, Saudijci su kako je lako živjeti, da ričate. Kažu činjanci da je razlog da ričete u sudi isprano sva ta ne razumijete tauhida. Imate humus da kupite, imate ades da kupite po jedan rijal. To je jedno pakovanje, znači da kažemo slično grahu ili liječi kod nas. I ljudi uzmu još jedan ljep somun, četvorica mogu da jedu taj somun, i jedno ili dvije, znači jedan humus jedna, to su znači, tri rijala. Kada pretvorimo naše pare, marka i po četiri osobe i to super su mi, onaj mogu naestiti toga. Nama kad kažemo, jo, pa dje je mjesto, pa dje je ovo, pa dje je ovo, šta je ovo poslanik zladovsele, šta znači to što ti je potrebno da oneseš, da preživiš, da živiš taj dan, oni su bili, za... ali znači ovo je tako jeftino, i znači na ovoj možeš tako da i živiš, danima, mjesecima, znači, Marko i pol, znači kad se naše tvorca, da svi damo po 30 feningi, jer je lambu, ručan, 30, večera moj, za 60 feningi. Onaj koji misli, i ovakvih studentata je bilo puno koji su živjeli na ovome. Posljedno dačaj iz Afrike, Afrikanci koji nemaju tamo što da jedu, dobiju određen stipendiju oko 350 maraka. Znači 350 maraka. One potrošenih 50 maraka mjesec dana jede. Mjesec dana živi. 300 ostavi, kaže, kad se vratim. Jer tamo nema ni posla, nema ni. I znači ostavi i kaže, želim. Još je takvi plemeniti ciljeva bio, što je ostavio. Sa takvim sam razgovarao. Kaže, da guram, kaže, da u svojim parama da oštampam neki letak i nešto svojih para pa da dam, da knjigu kaže pa da dam, da mogu putovati iz mjesta u mjesto da pozivam kaže ljude. Allah mi naša kvije osoba bilo, da kažu da po sto ljudi u plemenu izađu i kažu ašadu en la ilaha illallah, ašadu ene Muhammeda Rasoola, a ona Allah mi kada ga pogledate dali bi mu sadakiju. Dok nije otkrio svoja djela. I kaže preko raspusta tako putuje iz mjesta u mjesto, kaže ja dođem još prošao prije mene crveni krst, podijelio po sto dolara. A kada imam ono što sam naučio, dođe i počem pričat, pozivati. Kaže, svo, kompletno pleme dođe i poslušava predavanje. Kada laham i u redu se poredaju od staraca, starica, djeci, žena i odrasli, svi čekaju da izgovore šehadu. I kada među njima ostanem 5-6 dana, idem u drugo pleme. Kada tamo auta ne dolaze, ne ti ima, auta, na nekim mjesima, jednom mjesečno, kaže, dođe po trepnjak, neki možda kamion, gdje samo, kaže, osnovne navnice brašno. Dostavi, ništa više kada putuješ iz mjesta u mjesto i kada je tako. I kada Allah samo zna je iz Gorlušaha i onda posla opet običajem ta mjesta i drugim stvarima potičim i tako. Razumijete? Ali ostavljaju te pare svoje znači, stipendije je toliko, a živio, da mogu vam opisao šta je Ja ne mogu svatati, ovam, ja ne mogu svatati šta je ali je imao znači ovaj hem preokupaciju, bogatstvo srca i ono što ima malo para. Vjerujte znači kad dođe neko iz Evrope, kad trebamo još toliko da on živi mjesečno tamo. Jer je navikao. Dakle nisu navikli, navikli su na malo, ali i ono malo zanimu šparatu šteljati, da bi opet se žrtvalo dali za Allah-u te bareke. su velike puke u ovakvim pričama i takvi je puno, puno znači od braće znači iz Afrike koji su nam prenosili i govorili o tim iskustvima i molim Allahđu da ga nagradi i sliče da nagradi najljepšom nagradi da vidi to nahiretno. Uh, Ibn Abbas Rahimahullah je kazao, pogledajte, znači, ovaj njegov govor s odnosni i za bogobojaznost, pokornost prema Allah subhanahu a i za griješenje. Kaže on, dobro dobrodjelo licu daje sjaj. Nur. I vidjet ćete, znači, zaista, dobročinite, prave iskrene vjernike da on zrači nuro. Posledno kada kažemo, i dede naše, i nade naše, i kad pogledamo u drugu kategoriju, nećemo govoriti, kad pogledamo znači lihove stare i naše stare. E, koja je razgada? Ovo je bi na baz govorit, pa srcu svjetlo, sjaj na licu, u srcu svjetlo, tijelu snagu, živarnost. I vidjet ćete da čovjek koji radi što više dobri djela, ništa mu nije teško. Ništa mu nije teško. Što više radi dobri djela, Allah zašao daje da još je snažniji i i on znači tu snagu koju dobiva na, na osnovu toga, on još više to onaj, usmjerava u pokvornosti Allaho subhanahu ta. Na već jedan primjer i moram ga navesti. Da se Allah zašao smiluje jednom šeheu koji je bio u Bosni, posjetio Bosnu, ali veliki je bio dajan i veliki šeh koji je radio po onome što je znamo. Zašto govorim? Zato što se Allah počasio da živimo s nimi, da jedemo, da spavamo, da boravimo dane i noći da skupa provodne, tako smo čovjek upoznali. I kaže, znači, ko želi da upozna, neko ga putije s njim. Preko dana, ne znam od čega je počeo, od njegovih predavanja, koji je, tako, ko je imao, znači priliku u Bosni, da ga posluša, moglo se samo diviti, kako Allah šan počasio takvog insana, da tako na lijep način pokazio, obrazlaže, ukazuje. Allah mi to je, su bili ljudi koji nisu nikad klanjali, radi njega, kad on uđe kod njih u kuću ili mjesto, skidaju sve postere razvratne, razumiješ. Otac, sinu primio din, od sina neće ništa da uzve, da prihvati. Ništa neće da prihvati, znači toliko odbojnost ima. On kad dođe kad progovori, on poskida sve. Znači, na to radnje gdje auto mehančari, što imate? Ostačno. Sve poskida kad on dođe. Oblađeno šanu, znači pogledat. Iako nije znao bosanski jezik, on počinje priječati, melodičnim glasom, ljepota u Plač na mazu to je neopisilo. Allah mi toliko je plakao na kijamu, ono kako su selefe opisane, tako je plakao. Allah što je najbolje ga poznaje, a ono što smo mi primijetili, na kijamu, i toliko liježi, u toku noći traži, i mjesto ga niko ne vidi. Pa se on sami, a onaj koji ti da ga prati, a bio se jednom takvi, da vidim to stanje, Allah, samo sam da vidim to stanje. Ne znaš gdje li liše plače ili na kijamu, ili na ruku, ili na sejdž. A da kaže, ne znam gdje je više bio, znači ili na kijamu, ili na ruku, na seždi. Na kijamu uči suru Taha, znači toliko je duga sura Taha, a one uči znači ta da aj zaeto, znači spaja. nego aj postani pa, ali jeca plač, plač, plač, plač. Šta je da radio preko dana posla sabaha drži predavanje. Prije podje na drži predavanje. Nakon podje na igra se s braćom i futbala, i odbojke i svega. Sve učestvujem. Ali šta još radi, nešto s predposlame, Alamo, svega toga. Vi znate, kad su u pita pitanja, uvijek imaju jedna majska kupatila. Hala što se kod nas kaže. Ko bi mogao otići da pokupi su one flaše koje se koristile tamo? Mi, buslanci, uđeš pa bacaj, samo bacaj, bacaj. Niko da uđe, da operuje, da isperuje, da, da, da je napuni, da je posle iz svog vrata. njega sam godao, svaki dan uzima narama ko ne gledaš, jer uprljavo nije, samo pokupiva, sve. Ode natoči i natonik. Ode obiđe ponovo vidi da je prazno, ponovo uzme i natoči. Kažu učenjaci da su svaki postupci koji su uh, znači u očima drugi tako znači teški, nesvatljivi, nikad ne bi sebe dozvolio to da uradi. Tjela upravo mehra zagurio. Mehra zagurio. Ja to nisam može tada može ni svatio kad ja on to radio. A sa svati na kraj kad on końči svoj život. Nakon toga koliko se posvjetio Davi, koliko je znači, uložio truda Allah ga počasti vrhuncom svega toga, znači ovo sve, što je znači, stekao toliko o znanju, pradio po to znanju, po džavo, druge znanju, počasti ga vrhuncom Islama, to je borba na lahom te barem kao tala putu. I ne samo to, nego ga počasti da preseli kao šehid. Allah znači, onaj, zna koji šehid koji nije, ali mi molimo da ga primi kao šehid. I okočak o šehidu, a pogledajte mu života koga je god upoznal. Nur na licu, kada govori, kada se obraća, znači, toliko je želio da dostavi tu uput, da pojasni to drugima, da je samo srce koje je kameno i teško, znači, kazao ne mogu da slušam. I niko nije mogo progovoriti pred njim da kada ne mogu da slušati. Nek' su tek birali, vrištali, radosni bili. A te, to je neopisivo stanje 1997. kada je on država predavanja u Sarajevu, kada je držao po uh, Bočini, kada je držao po Čita, ovo ovaj nakon toga godinu i pol dana je Bosna bila počešena sa njegovim znači, prisustom tu. Zatim grupa studenta je bila počešena da živi gotovo dvije godine s njim u Jordanu. I sve su mogli, znači, da uvide još veće stvari koje imao pri sebi. A šta je to pruzrokovao? Iman koji je ušao od srca, nakon svega toga Ibn Abbas kaže, da vlađ je li što ono vam daje? Sjaj na licu, svjetlo u srcu, živahnost u njegovom tijelu, njegovim postupcima da je, znači, što više, samo radi, komašina, nestaje. Osim kada ne dođe, što im običaj govoriti, kaže, čovjek treba da živi na dunjaluku i da bude svjestan, kaže, jedne stvari, a to je crvene boje. Kaj, zašto crvene boje? Zato što se, kaže, rađa u crvenoj boji i treba da ples, preseli u crvenoj boji. Kao sunce, kaže, sunce izlazi, jel, rumenevo. Zalazi, rumenevo. Što je htio kažeti? rađa se u krv i treba da predstavlja u krv. To je govorio često svoje predavanje. Jela su vano, tava ga je počastio njima. Zatim kaže, obilnost u nafake. Dobro odjelo, znači napas potvrđuje, da prozrokuje, da imaš obilnost u nafake. Nakon toga kaže, i ljubav u srcima ljudi. Allah, Đalešanu, kada radiš dobra djela, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, podari ti sjaj na licu, nur u srcu, živanost u tijelu i ne samo to, obilnost u nafak i ne samo to, nego te zavole ljudi, u srcima ljudi postaneš omljen, boli te ljudi, cijeni te i poštuju, zbog čega Allah Đalešanu je to učinio. Allah kada zavoli roba, koga pozove? Džibrila. Od Džibrilu ja sam zvolio tog i tog fulana pa ga iti i zavoli. Pa Džibril što uradi <coughs> pozove Meleke, stavnike nebijesa i kažu Allah što ne zavolio tog i tog groba, Ja sam ga zavolio pa ga zavolite vi pa ne, stavnici nebijesa zavoli. Zatim stavnici zemlje ga zavoli. I Allah je li što vam podari da ima Kabul svojim postupcima? Kada vidimo nema Kabula, nema uspija, zapitaj se a vi što radi, čim se baviš, koje su to stvari ko koji to uspričavaju, bježi od strani, malo se pročisti, vidi ko si, šta si, spusti se malo, ali radi za ovo što govori jeb napas radio vano. Zatim kaže, a loše dijelo, lice zatire crnino, crnilo znači na licu, tama u srcu, vidiš ga da je nemrgođan, vidiš ga da mu je teško, da mu je tjeskoba, zna ga da čovjek se namrkne pa koliko se to još odrazi na lice. To loše dijelo, čovjek sam, Kada uradi do, loše djelo, treba se svoje pogleda ovo gledalo. Ti skoba u prsima, koliko mu je tiješko, džaba, on zna da je to, a ga to je, još više one, sužavam u prsa, činim u tegovini, težinu veliku, znači nose svoje prse. Zatim kaže, tijelo čini praznim, loše znači, djelo kućne, tijelo čini praznim. Zatim kaže, smanjuje na faku, smanjuje na faku, i budi, kaže, mržnju u srcima ljuri. Allah. Svako djevo roči znači, dobro i i loše. Dobro pogledajte kako ostavlja tragove, šta prouzrokuje. Pogledajte što učini na kraju ovo loše djel, ljuto mrzno, ljute mrzno, ljute prezirno. ne te. Znači ovdje nema sad da kaže ljudi koji vjeruju Allah i koji ne vjeruju lampate ne voli. Oni koji ne vjeruju Allah, su u osnovi da ne vole vijenike. Ali ima i među njima oni koji su, da kažemo, u jednu ruku, e, nisu zlonamirni u tom pogledu, ako ti njih ne diraš, a diraju tebe, njima je ono svijetno što sad čovjek radi oko njih. Ima takvi, ali ima i oni znači nevjernika koji su e, daleko iznad svega toga i svaka ta mržnja i svako dijelo drugo u kufru je znači dijelo koje povećava stepene kažnjavanja, tako da nevjernici nije će biti Nije isto da reći kaže Javan, znači ima će biti oni koji će biti manje kaže ja neki će biti više kaže Javan, nije isti naj koji poziva u zavodu i onaj koji se samo dozvo zavodu, nisu isti. I onaj koji nije znači uopšte se odazvao zavodu niti poziva zavodu, ali je ostao nevjenik, a taj isti. U smislu znači da nije radi, nije pozivao i nije drugi odrešao od pravog puta. Znači, sve će vam biti vaće, ali onaj koji poziva i koji drugi odrešao zavodu, dekako kakim znači navodi Knjiz, daleko će biti na većim znači, dere, e, ževšim kazama nego ovi koji to nima, nisu imali ko sebe. Zatim od plodova jeste i taj pod, da najveća obskrba koju Allah S.W.T. može podariti čovjeku stvorjenju jeste da ga počasti ulazkom u dženet. To je rizik. Allah nazvao znači ulazak u dženet i nagradu dženetskom rizikom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lijeđzi allazine amanu amiru saliha, a da Allah je zašao nagrade koji vjeruju i koji dobra djela čini. I pogledajte, svi ajti koji govore o nagradi u dženetu, govore i traže od čovjeka da vjeruje, zatim dobra djela čini. Nakon to Allah je takve nagrade i nagrače dženetskim prostranstvom. Zatim kaže Allah je zašao, ulaike lehum magfiretu varizku kerimu. Takve očekuje oprosto od Allaha subhanahu wa taala i plemeniti rizk. Koji je to plemeniti rizik? Opskrba to je dženete. Nač, oni koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili, takve očekuje oprosto od Allaha subhanahu wa taala i ovaj rizik nagrada dženeta, koji Allah džellešanuhu daje svoj visku ni visti nevjericima. Zati Valad džellešanuhu kaže: "Vellezina hajeru fi Druga djela koja uvode u dženet I oni koji učine hijjru, radi Allah, debare kevetala, ostaviš. Prije svega se misli, znači, da grad, mjesto, prostor, kao što su shabe uradili poju hijjru. Napustili su Meku i otišli su za poslanikom u Medinu. Hijjra nekada može biti da ostaviš loše dijelo. I to je hijjra. Poslanik sa sveme nazvali takvo dijelo, znači da ostaviš loše dijelo, To je hijdra, ostavio si znači, nešto što je, Allah Tebare Kvetala nije zadovoljan, ali si prihvatio nešto što je, Allah Tebare Kvetala i sa čim je zadovoljan. Zatim kaže, suma kutiru eumatu, zatim ti koji učine hijdru, na Allahom kutu se bore, a budu ubijeni kutiru, eumatu ili preseli, Allaho kutiru. Znači, izađe, radi Allah Tebare Kvetala, bori se radi Allah, ubijen bude ili onako, preseli, kako kažem prirodnom smrću. Zatim kaže Liyarzu kannehumullahu rizqan hasanah. Sve njih će Allah Dželšanu obskrbiti i podariti im rizk koji je nazva Hasana ko je to rizk Hasana To sučininska prostranstva. Zatim kaže Inna Allahe lehu Inna Allahe lehu A zaista Allah je taj koji najljepši i najbolji obskrbodi. Niko ne može da ti bolji Znači najveća i najbolja obskrba koji ti može Allah da šan da ti jeste dženet, i dženenska prostranstva. I za taj cilj čovjek živi. I to je ono što treba da tražiš. To je ono srce na početku je što nameli da je njegov hem preokupacija bila darul ahira, vječna kuća ahireska, on o njoj promišlja, on o njoj razmišlja, on o njoj domao čitavo vrijeme, znači da kako na koji način da se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala približi, kako da se umili, kako da uradi i da izvrši djelo koje Allah Đelšana ređuje, a kako da ostani, kako da ostavi ono djelo sa kojim Allah Subhanahu Wa Ta'ala nije zadovoljan. Zatim Allah Đelšanu Mu kaže وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَنْ صَالِحًا Onaj koji bude vjerovao u Allaha, opet iman. I vidite razliku, iman, ra, znači da vjeruješ čvrsto i da radiš dobro djelo če znači, da izgovaraš sva ovaj iman, da očișteš sva ovaj iman, da te u srcu bude iman i da nakon toga radiš dobra djela kaže Allahu džellešanu jeudekiru vu cennetin tecri min tahtihal anharu kharidina fiha abada yalla džellešancu takvin koji budu čvrsto vjerovali i dobra djela radili sve takvije će u dženneski prostorstva uvest, uvesti gdje će biti vječno u dženneskim tim bašama uživanja Vječnost znači, nikada nije prestati ta vječnost, nikada nije će otići. Znači, nema nakon ulazka nestanka. To je vječnost. I to je ono čemu će se džanetlije najviše obradavati kada im se kaže danas od danas ostajte ovdje vječni. To će biti najveća radost za njim. Kad ahsane Allahu lehu rizka, i kaže i Allah dželašan je takvi ima, takvi je počastio najljepšom obskrbom nazvao da je to najljepša obs obskrba. Koja? Oni koji počesti da uđu u dženet i učini ih da budu vječnim stavonicima dženeta. To je najljepša obskrba. Znači taj rizk treba človdje tražiti. traži. Vidjet ćemo u dovu koji često učimo. Uči Allahum ar zukana. Gospodar naš podari nam rizk na papu. Ova riječ Allahum ar treba da obuhvata, a ona obuhvata, a samo treba biti svjesan toga, da risk koji tražiš da vlađe na prije svega je ukutan, jer smo kazali dvije vrste riska postoje, onaj risk za dušu i za tijelo, tijelo, hranabilnice, hrana, piće i ostalo, to traži da vlađe na šanu, ali prvenstveno traži hranu za dušu, a hrana za dušu je iman i uputa, Allah neće doći sa dvije ili desne strane go dolazi isključivo da Allah te bareke, da te počasti, znači uputom, imanom, da ti omili ta iman, da radi što više dobrih dijela, dijela sa kojima Allah Subhanovat, Allah zadovoljan, da se koneš svi stvari sa kojima Allah Subhanovat, Allah nije, nije zadovoljan. Iz druge strane te obuhvata da tražiš te dunjaločke stvari koje su ti potrebne, da možeš da ustraješ na pravom putu, jer taj risk ti je potreban da osnaži svoje tijelo. Kako ćeš ako ne može da jedeš, dobaviš namaz na kjamu? Znači ćeš morati sjeđeći, onaj koji klanja sjeđeći, nije ista nagrada koja, onaj koji klanja stojeći osim, osim ako ima opravdan opravdan razlog za to, pa učestvuju u nagradi isto. Ali nisi isto, Habibija, onaj koji ide nahač, onaj koji da bedel da uči neko za njega. Onaj koji posti 30 dana, onaj koji rani siromahe, jel? Zar ono ne može da To je ta snaga izdržljivosti koju ela ovaj Suhanova talati počasti i dana. Zatim ela samo opisuje sve to, pa kaže inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Zaista vo našu obskrvu koju mi dajemo i koja nikada neće prestati. Nikada neće nestati. I to je taj rizik koji čedeska prostorstva. Na znači, čovjeći majitima se misli na rizik a džennetu uživaj. Zati Allah dž.š. kaže falazina amenu wa amilu salihati lahum magfiratu wa I svi oni koji budu vjerovan i dobra djela radili, sve njih očekuje da Allah blagostanje i opskva rizka, a to je prije svega magfiret, oprost, a zatim vječna kuća, vječna kuća džennetta. Molimo Allaha dž.š. da nam podari da su uvede u žensko prostorstvo. I na kraju samo još jedan plod da spomenu, a to je onaj koji želi da poslije određeni na faku, da ima znači na faku, treba da uzme za uzroke. Ne možeš kazati, uh, ja se lađe rašano bojim i čekam da mi dadne kao što je Merijemi, znači dolazi od izgleda sa svih strana. Je s ti Merijema? Nije s ti Marijema. Znači nisi ni sličan, nisi ni približav. Zašto? To što Posljednik sa Salaim je podučio umet, da mora da ide i da ulaže svoj trud da bi došao do, do rafake. Ne da sjedi kuće i kaže Bože dragi, obskrb me da. Kao što je kur'anski, kaže وَطَبُ اللَّهَ وَيُعْلِمُ كُمُ اللَّهُ Bojte se Allah, pa ćeo se Allah podučiti. Da li ti mogao večera slovo čuti u svojoj kući da se sjedio? Ne bi. Iako bi, opreko interneta nešto sveće o tome. Vraća čuju. Ali što uradio? Uzeo je laptop nekog računara, prikopčuo se sve, znači uzeo za esbabe toga i na kraju on čuje. I ono što čuje on tek naučio informaciju i dobio neku novu. I zamislite, znači kada se u ovim stvarima moraš prihvati tih spa uzroka, da dođeš na kraju do znanja kako da tek za hranu i piće. A s druge strani, kad kažem onima Aladžalšanu je taj koji stvara učinio ljude vjernicima nevjernicima daje uputu, daje na vjersu znači zabludu oni kažu pa dobro pa Aladžalšanu mene učinio ovakim te bi učinio takim šta čalao drijedio I on se onda tu vodi i opravdava odredbom mm. Allaha Suhanova tala. A kad pogledava njegovo stanje u Dunjaluku, trči od sabaha do mraka da zaradi. E, tu se prihvatio spava. Znači da to daći i u jednu krajnost, ni u ovim stvarima, ni u drugim, u vjerskim, pa kad ja sam vjerim pa mala malo dati. Nijek straš prihvatiti koji on. Zašto? Omerad je on kaže nebesa ne spuštaju, ni zlato, ni srebro. Šta ih htio poličio Omerad? Da oni koji to. oslanjaju misli da čelašamo podar tužno se spusti i ne, to ne bi se to raspuštalo. Nego moraš ostati, moraš raditi samo mer Je bio baš da je popao radio a njegov sluga slušao kod poslanika, pa su onda mijenjali. Da, da bi znači uvijek upratili informacije sve dobri koje poslanik sallallahu alejhi ve daj. A aravska poslica dobro znači e, e, vam je poznato da kaže onaj koji posije takav će pođeći, takav će imati, menđed, veđed. Ko bude si trud, založio se za nešto, takav će naći, takav će osvati taj trud. Znači, po, poslanjih sam sve podučavaju. Podučavaju shavi, podučava, podučava, podučava Kur'an da se treba zalagati, uzmati. A ne znam, kao ja se osnovan je Allah, te vakel. On je te vakel, Allahi fa huve Allah, on moj je dovoljen. To jest i to je glavna stvar. Ne no, znam, šta je te rekli? E, Ti madu u kalbu. Todo sva srca na Allah te bareke vetala. Na se osloniš na da je onaj koji ti daje štetu i koji ti može dati štetu je Allah, koji ti daje korist kao i korist, odnosno ja koristi ili ne daću je Allah. Od njega dolazi sve. To je rekao da znaš da sve što te je zadeslo od Allah subhanahu wa sve što te mimaš što mimaš što te od njega odrediš, što on tako te bareke vetala odrediješ. Tako da ljudi učini da ti pomogu, Bogu neće ti pomoć što je koliko teavlja džalalushanu to odredio. Razumijete? I to je te veku svježi devu pa sasloni na lađe. Leša.